بسم الله الرحمن الرحیم دون زبر قوسونه و من ماجه بیان کلامه نه وو من جملتين د اوس بیل مثال پیش کړي راغلی د یو جملې لپاره تیر شو او د یو کلام د لپاره مثال تیر شو دا غیر د مثال پیش کړي د دوه کلامینو په <سلام> مسکی <مسلام> او یو جملنه بلکې د یو جملې نسې سی راغره پر مثال اوا اسان الله تعالی پرمای پاتو هن پاتو هن تاسو د خسته دنه نمردانې چې ګرځره بس د دې چې ما کوي من هي سو طعام مکان کې تمرکم الله چې تاسو ته الله حکم کړي صحیح شه روزته په دې دغه بیانونه ولې وتره د 10 خپل پټې النساء حکم حرص الله اخزي دې دسته زختل کووندي ځینې دې سبا چې کله نیم کام کړي ته نو دا خپل ځینې دې کرواندي کروانده پکې کوي اوز دا اغی کلام یو بلسرا اتصال دری دو کلامو ندی اغی جو دا کلام دی او دے گئی دا اغی گویا کہ بیان شوی دا او مالکیت بیان شوی رے یو دو جملے الله تلا بیانی چې دا د دے ماباد سرم تعلق تے او مسئلہ اغی واضحی چی کم زیترات لکا ہے دا اغی بیانم کئی مسکی دو جملے مترزی دی ان الله یحب التوابین الله توبہ و غون کی خوا صحیح شکنی نو مطلب دا رکمپیټی ته بیٹه مراغله او توبو واسا اشارہ شوه خبرې دا ها او آینده کې ترغیب درکوي حب المتطهرين تاکہ آینده کې بیٹه مټه ما کټی دا نامسک یو د جلدی توبو خو هي کې دا ماقبل ما سره مازی سره تعلق ته بیٹه مټی ترغله نو بهر حال توبو واسا او آینده کې یعنی راځلم کوزک الله تعالی پاک فلخ خو هي او بیٹه مټی راضی نه خامخ غنده ټیم بټه مټه پټه راځي نو ګندشي او ګند او خلکو سره الله محبت نشته الله د پاک او خلکو سره محبت پې چې ګندغو ته نه راځي اوس دا دو جملی جملې اهم اعتراض دي خو دې سره اشاره شو سخبرتهم هغه هم د دایو دا پټه مکمل ګندره هغه زمونږ د کغه خبر شوی پټه مکمل دغه هر ځنه ده د فصل ځنه ده نو مطلب دا دی دا غینم توبه واسو ګوې کې اغه دې اشاره شو اذا کرن يبقى الله <سؤال> خيره غندگی دغه په اشاره او استبیا مکمل صراحت ده نو دغه جملو معترضو سره مقصد تم یو دو مسلو تم اشاره الف ور سره محل متعین شه حيث ان کم مراد مکان مراده نو دغه دو جملو کی وته اشاره بیان ده به وش صحیح او ور پسې کی صراحتن بیان ش هرسل لكم عام وزل هرص معلوم زده چې عقبل در دابل چده مازل فارس د زره یو تمہاره سه خپل کار کا دغه غلونه وایي و من ماجا بازی و من ما من ماجا بازی دا تر نه من له اعتراض المزيد اعتراض نو وقات واقع شایبین کلامه په اکثر من جملات اکثر د جملو نه ځنم ده کرنګې کما ان الواقع څنګه چې واقعي د اوسې شرکې څنګه چې په یو کلام کې راتل شي نو د څنګه کې چې اکثر راغلي دی او په کلام کې د پیو جمله کې نه راغلي کما ان الوا که څنګه واقع کلام چې دی بین هو بینهو چې په بین دا وی کې اتراس د اکثر من جملتين اغم اکثر اغم تر بنت کلامم اکثر دی او دا مس کې اترغم سره اکثر دا غیر په مثال دے. قال <سؤال> هو دعنا دعنا كلل طلباتو عنا تاسو جما کوي دي خذو سره من هي ستازه کمرک الله چې الله حکم کړي ان الله ان الله تعالی يحب محبته توبين توبو کن کو سره کچره غلط عمل تشوي محبت محبته المتطهرين پاک احترام سره په هازه تیراند د دو جملې چې ان الله يحب التواب ان الله و يحب المتطهرين الدواء فهذا ذا دو جمله جدي اعتراض نه اعتراض اکثر من جمله اند اکثر د دو جملو نه له کلام یش مولاله جملتين ذکر کلام نه مشتمل له دو جملو فتو لګه موترضی جمله په ولې تطبیق دی مشیله کدا سری په ول اخ شی او په تدام لګه چې marked کته وای اعتراض یې نه نه دی لومبه جملنه marked وای اعتراض یې نشته ندهو يشملو على جملتين وقعبن کلامین اولهما اول <سؤال> جمله چدا قولهو پاتو هن من حسو عمركم اللہ و سنیم قولهو اننا یوم حد دادو طرفینو کلام جا دی اول کلام چې کم طرف تده مسکه چه اعتراض را غلی ده اول کلام پاتو هن من حسو عمركم الله ده او دویم کلام چه ده قولهو نساؤو نساؤکم حرس لکم داخذ جدیم دا حرصن که حرص لکم دا پټی له پښان دا نور یعنی که حرص لکم دا تاسو د پاره پښان دي د پټی فصل لګیږي اته په کې په منځله ته هم د بچو په په منځله ده خارج دي سه با ټول خلک انده به ستو خوشال کیږي او خلک دا خیر دي امين نساءکم نساءکم حرص لکم ذکر بیبيان چې تاسو د حرص لکم پښان دي پټی تاسو د والكلامان متصلان مانن او کرامین متصلين مانن دی پهل نوولو نصاب کوم حرس لك بیانا لقوله فاتو من حيث ته د حيث حيث د مکانید تعلیلی نه ده تعلیلی کې د دې وجې الله حکم کړي او مکانید کې دې د کمزې چې الله حکم کړي نو مکان بیان شو صحیح شو بیانا لقوله من حيث امركم الله او مکان د فصل له فین العارض الاصلي وه اصل الله تعالی اشارہ کړ په دې جمله کې چې اصل مقصود جما غزيته نسل هکسم خره د مولین خلکوم چې واده کوي نو دې مقصد باندې کې چې بچي وسوي شي ځان دې خلک بچي بچو باندې سگه خبر الله تعالی عام مقصد نن سبب په خلکو باندې سره اولټه شي نه بس د هر ذری یو مولا سره ماده د واجبې باندې نکړي هغه هم د باندې نوست نیت بدلول شي نیت دانه چې تا ارزل او کده بدلی <تصفح> نه نیت بدلی خبرم زه ان پره لگا فإِنَّ الْغَرْزَ لَأَزْوَاجُ لِتِچې دې معنی له طلب النسل طلب النسل لایلا کزا و او شهوته او نه کزا شهوته او د لیکل دي انشاء الله رحمت الله تعالی علیه او کتاب دی نو هغهږي هغه تفصیل ته خبر لیکل چې کوم جما د کورواله سره د قضایي شغت پنید بندشي پاوي سره پزل باندې تیار پیدا کیږي او دا مشاهده ماته الله تعالی وکړه صحیح نو ته کا شپو ویه هو د ماته زلتوري او چې کوم د خپل بیوی سره تجين نیت باندې اوشي چې هغه سره مکسوت خپل پاکي چې رب تل تر تلال نشم پردو ځنه نشم په دینیت باندې اوشي او په دینیت باندې هغه سره د انسان پزلكي نور پیدا کیږي د انسان پزلكي نور نه خکاره نه کوي او چې تور انسہ کاونه کوي بدکو دغه وځي و دا دکړم اکثر په وایمو باندې ووري وځه دا هغه دا و چې هغه کله جما کوي په دک کنه باندې سره کيده شهود برابرول کنه باندې سره رسول الله اگر چې جائز د راجما جائز نه نه و هغه سره سمارج باندې خن ملاوي وروست नुकसानات کی دې ګډې خبرې دې فسه ونیږي وای نه پریدو علاقہ زاو په لاار زلت ې چې من التیانې جمعما طلب ن لب د نسله لاکهذاوشه د نه قذاده غذا برابرتهئون نقطتهته او نقطتته د اعترااس کې ترغب و ترغب د پما کومیرو به پهغشي کې چم د شودي تفاغباننددي وتنفرو او نطرب ترکول د مححلله غان هو چېګ نه من نهشي د دو ته به ضرورت پای کې دایسه په داس محله وشه کنه هغه اندازه کرنګي هغه د پاکي محل خبرمځه اندرازي نو داسره دک طرف ته شرط او تاسو ته ما دوه مسلم ته نشارته چې یو په دنه دک بدل محل تورغله یا دغه محل تورغله په حالت د ګندګې کې ورغله صحیح شګنه انو دک خبر دواینده کې د دوه جملې کې احتیاط ته شرط وقال قد من او والد يكون قد يكون متطبيقه كلا كلا نقطه بي هي قد ياتراز كه غير ماذكره علاوه د مذكورنا من سوا مما سوا د د اهم سوا د د د اهم حتى اي حتى غير د مذكور ني دا غير مطلب سوي حتى انه قد يكون لدفع الاهم كلا نك لدفع الاهم لبرنه كدي شي غير مذكور مقصود اغه دک کدي صحیح چګنه غير قد يكون كنك لك د دفع د اهم خلاف مقصود د تاریخ څنګه د کابل چې نګی کنه خو یو حکم دا وي چې راګیږم سمن کای انہوں بیا کایلین د دین په تیجری د دین مقصد چې به ان متدبيكه تكون دغه له هم افترک کفر کته دی بیا خپل کې ولز میاندی او تور کو نه پکن ریختلاپ ته دز موضوعات په زړه میاندی ولز دلی ټو چا کلی چې ولز جماعتنه یو یو بل بلبل سوي هغه اوام حیران دي خبرم زه دراښم دا ته ټول ملګري چې دغه زوي سره دغه بزګر دغه ټول کې یو کلک نه نه په کلاس کې پاتشي ټول لګاږي ورته الله رحمته حال رحم ام ا په ترکو ورګته اجازه بعضه هم بازي جاسکل د اوکو د طرز آخر د جمله کې او ځکه څوک کو هغه مخکې ملګري نه چې د پیغمه نګري د په کې ځان نه دغه ته چې د پیغمه نګري شي بیا په خپل کې به سبب بیا دی چې په اخر د جمله کې مراد لشي او بعضي نه په اخر د جمله کې نه شي راتله مس کې راتللې شاکتي صحیح شه او جی یو ز بعضو وکول الاعتراض اخره جمله په اخر د جمله اعتراضات له لا يليها چې نه بي دي سره متصله جمله متصله بها بل جمله متصله د دی سره وذالک به الا تل الجمله جمله اخرى دا ته تلې بنوي د دې سره بلې جمله بلکل اصله نو پیا کوو لا تراځي په آخر کلام اې جمله په آخر د کلام کې او تلې یا بلې جمله اخرى غیر متصله معنا دې اتصال معنا هغه لږنډ مليون سره مکمل اختلاف راځي د اتصال را ویراله صحیح غوی مس کې بيدې وی مس کې دې او غوی اتصال معنا دې اتصال معنا دې صحیح څنګه وهذا اصطلاح مذكور او دا اصطلاح او د کوم قسم مليونو د خبرې جدیده مذكور دي په موازی او مختلفو د کشاف کې فل اعتراف د دې په نسبت باندې مکمل تاریخ ذکر کړي د دې په نسبت باندې کې 99 پیدا شو شی وګت شه او فل د کلام متسلل <متحدث> تغير متصل بکتیم دی داخل کیه الته نقطه د پیښمن الوال د په کې داخل شو نو الته شپکړي ضرورتونه د اعتراض جوړېدل چې د په هغه باندې د دې په صحیح څنګه مددوائی بیشتان لشمار ایفتو کی نیمان فل اعتراض و اندحاول اعتراض دیخل کو پنیز بانی ایو تا پی اثنائل کلم او پی آخری پی اثنائل کلم کیک پا آخر دو دین کلامین متسلین او غیر متسلین متسلین یو که غیر او بی جملتی نو اکسر اکا پا جملی سرک پا اکسر لامحل لان لنبتت انسوان کانا دبولی هم او نور عامشو صحیح تکا نپایشم له ترازه ترازه شامل چې په دې تفسیر بدله تفسیر باندې تزیل مطلقاً تزیل ته مطلقاً ځکه تزیل په کاو په اخر د جمله کې او هغه کې نقطه څنګه ده اگر بده د ایهام او په دې کې د ایهام نه پای کې داسې به عام شګه شا، تمر شامل چی. نو من تراز اتراز شامل نپایشم له ترازه ترازه شامل چې په دې تفسیر باندې تزیل تزیل ته مطلقاً په لورط صورت 나타ل نه وي چې په کومه جمله لا محل العمل ال رب په تزیل کې دا خبره چه اغه دې پله محل په جمعه ان يكون بجمله چاديفسره محل العمل للاعراب او سب حتى سوقي د دې په تاريخ کې په سات باندې چې او اکثر لا محل لها من الاعراب نو دعم لا محل العمل للاعراب شامل لا محل العام عم په جملې سره دامن په جملې سره وا ان لم يذكره المسند اجرد چې مسند کا کا د خبر ذکر کړي ندا الکا اول <التاكي> تازیل و الپز روالا اه نو اول لا محل لها من الاحراب و الاخبر نشتا خود دهوی داکی دورس رام معتبر در اوالا التزييل تازیل و مان و اما التازیل و تحکیب و جملت بجملتن تشتملو علامان حل التوکید دورس رشتل امعالا من الاحراب نشتا اگرچه دا خبره اول تا نشتا خود اخو داکی موتبرو دا نو اول تاکی موتبر داو دلتا کم پا اعتراض کم لالحالان دورا ندوی لأنه ویجیبو تاییم تذیل که دا خبر واجب دا اگرچه ما تنکینیشتا یکونه بجملة اللہ حل ملاء وإلا بیسکرون نصنب اگرچه دا مصنب زکر کرو ندوی زکر کرو مرحب پایشمل الاعتراض به هزت تفسیل تذیل و بعض سور تکمیل او اعتراض ور شامل شبازی سورتون دستا دا تکمیل وی تفسیلو که و باز و هو و یا بازی دا دی چې دوارا من اولا دغه عموم خصوص من وجهي شبازه به صرف تکميلي بعضي به صرف اعتراضي او بعضي صورتونه بداسي چې عمو تکميلي هم با اعتراض او پرق قيوداتو سره دي صرف ماده اجتماعي ذکر کې شاید چې رابل ذکر کی اعظم ذکر کې غالبا ورشه و او اغه چې ماده اجتماعي ده دا تکميل له هم اعتراضي او و مو ده بعضي صورتونه ما يكون بجمله چې په جمله سره لا محل لها من صحیح شګنه او دا دی خبر امراله الګه تاسو اوئ اوس داری په موخه چې لام حللحه من او بل تاسو په جملته نه به او که تاسو تکمیل وراره تکمیل مونږ کومه ویلنو پاري کې دا دوه خبري شته تکمیل مونږ کومه ویل او که سی او تکمیل مونږ په دې کلم یو خلاف المقصود بما يدره ها تکمیل وہ ہے کہ وہ ان یقطع بی کلام نیو مو خلاف المقصود بمایت تا وو بمایت تا او روشی بما عقل پازیت په وچ راوهانو تکٹی مراد مستقل کلام دی خبر زم هم پره لگا او وہ او بازی صورتونه ما یکره من الراج جملہ او لا محل لها من الراج بدا ف ان التکمیل کدی کون ذکر تکمیل کله کله کل جمله سره کنه مستقل جمله سره هله په و هم مساله بیانه وکد یکون بغیر هوکله نکله په غیره جمله سره ذکر په جمله سره شو نو تکمیل شو ام اعتراض او چه بغیر د جمله نشو نو ده اعتراض شو په تکمیل له شرط نشه والجمله التکملیه قد یکون ذات ایرابن او جمله تکملیه کله ذات ایرادی کله تکونو او كاننا قال بيغير ابي ان كان محل الاعراب عشان ام اعتراض ام تكميلي او شمالنا الاعراب عشان تكميل اعتراض نشور نشو. نشو. لكن الاعتراض ككتر تبين التضميم وتبين التضميم تبينه دي مبينش التجسره للتضميم لان الفزله لابد لها من الاعراب ده تكميل ده خبر ده ب بفضلتين او بفضله اعتراض لي الاعراب أو ده إعتراض كي إراغو ني ندعيس رمو كمل تكراوشي ويدي قبرانك يا زمان بيس بروا نيشت لأننا البلد لا بلد حمل إراغو وقيلة أوليشيو دي وقيلة <تصفيق> <تصفيق> وقيلة أوليشيو دي لأنه لا يشترت في التطميم أن يكون جملة كما شترت في الإعتراض وهو غلط كما يقال أن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترت في الحيواني ان نقطه فقهم د ورځې په چا باندې رات کړي په توجیه د تبعین کې خویو دوه بیان کړل غواړي دوه چا سووي چې ان د پوزلیواله شرطه پوزلی لپاره ایراد وي او اعتراض کله محل له را وي وایي د بیان کړل بل چا ام سلسله صحیح کړي دا خو یې غلط بیان کړي دلیل چې کم شپه له کې دلیل لګاړل ته سي بيځای ورکړي شپه سره راغړنه دی هغه دی وي چې مسله صحیح کړي دا خو چې کوم وجه بیان کړي د نو هغه او وجه دا ده هغه کس کیل والا چې په تضمن کې دا شرط ته ایقون جمله ده چې دی جملت جملت جملت دی جمله کمستر ته په اعتراض څنګه چې په اشتراط کې دا شرط ده صحیح شګن نه یو منټه غلط شونډاله رانه پکی راځه علامه لیکل په لیکله په تپنیمه شد جملې مشته څنګه په دې کې تاسو اوسوي په تعریب دو اعتراض کې چې به جمله نو څره نه په اعتراض کې جمله شرط جمله شرط او لا یش شرط په تپنیمه په تپنیمه کې تا سره شرط نه نه پته کې شرط نه او دلته کې شرط نه انده تباين دليل شه کوي تباين دې ته کې ولي زکه البته وجد اشوه دليل لا شه البته دلته جملې دیردار خبر سره شره او دیردار اپ کی پيو مثال دا دیردار اپ کی پسر مثال سره کمايو کال عمل الانسان يباين الحيوان لكدا مساله راوالي ته انسان مباين د سره حيوان ولی او دلی یبو چې دا خبره غلطه ده که صدا خبره ده خبر غلط غلطه ده ولی غلطه نو د شباهه دلیل بیاني څنګه دا خبره غلطه ده دغه د مسله د دلیل بیان غلتینو ذکر انګی دا د دلیل لکه انسان مو د حیوان ده دلیل ز کا شرط لګول شي نه حیوان کې د نوت کې د نوت شرط لګول دا دلیل غلط ده یله که حیوان کې د نن ټکښه تګولې شوې نه ده هولې لګولې شوې دا شرط ته حیوان کې دنه په انسان پچا کې حیوان نه او چې کله انسان کې نو تکرا غنو چي ده انسان د حیوان نه نه باقي کې دا شرط راوي کرا راوي ګان ها جی دا خبره غلطه ده ته د وروګي موبایل نه او دلیل هغه ثابته چې زه په انسان کې نه ټکښه حیوان کې نه ټکو نشته ولې په حیوان کې نتشه انسان په حیوان کې او په حیوان کې نو تښتې انسان کې نو تښتې له په حیوان کې نو ته کوه له هغه خبره ده چې ما واز د چا بشان دا یو څه نو څنګه چې د دې خبرې لپاره دا خبره دلیل وې غلطه دي نو دا د ಕಾರಣ د دلیل وې شي غلطه ایله کا ادم الاسترا شرط ان تک نہ دا مستلزم ندی اشتراط, اشتراط العدم اشتراط العدم درا ادم الاشتراط دا لازم نوی اشتراط العدم له الکه شرط ندی لګول شوې نو دا لازم ندی چې ال تکي دی شرط نې نو جی دی قائل وې لا اشتراط تو ته ال تکي شرط لګول شوې ندی نو موږ ته حضرت ال تکي شرط لګول شو سره دا لازم چې دا شرط ال تکي صحیح شکر ناو آل تا دا شرط کی دیشی پا تطمیم کی دا شرط تبایی نشتا چیل تا دی او دل تا شرط چا انگر دا شرط نشتا او دل تا لازم ندہ چیل تا جملے نشتا بلکہ انتا جملے رات لے شی صحیح شکر ناو آل تا دا شرط مکمل نہیں آل تا رات لے نشتا ندت کا دلیل بی لکالت تیسنگ چھت دی مسئلہ کی دا دلیل بی لی آل ت موسبطه نو باہر حال اصل کې دا کاینچې نه په اشتراک ان عدم او عدم ال اشتراک کې فرق کړي نه دي کې فرق دی یو شرط نه دي یو شرط نه راتللی دې دوه اړو کې فرق نه دی لازم نه چې شرط دې پکی نه هجي وغه راته دا خبر غلط تا کما یو کال ان الانسان يبين الحيوان انسان مبين ده حیوان لانو لم يشترط بالحيوان زکه شرط نشته په حیوان کې ان د کده منطق خبرم ځه اندره له ته به ډېره نه زرم کوی کله په نه بیا وسوځونه و بازو هم او بازو چه جو وزو دا مسلک بو اسوائیو او دا بخت او بازو هم او بعضو چه ره جو وزو و جو وزو القائلين بی ان لفتل اللح اطراز قد تکونو دفلی ها. او بعضو دا جائز کده بعضو بازو كانیدینو چه نکته اعتراس کے کلا نکلہ دفد احاممو که دیش صایی شو و بازو غیر جملتن او بعضو جائز کده دا چه اعتراس کلا نکلہ غ یہ لکھا دے مخ کی باز مخ کی کم زیادیر شو و جووز ابازہم آخر جملتن لا یلیہ جملتن متصلتن بہا دی پکے دا خطرہ سکر کردی جا خطرہ جملے لازمی نلا و ابازہم ابازہم ابازہم پکے نور خبرم دا بازہو دا مسئلہ پہ چی نور پک ایزہ پکڑ داد چی کل نا کل غیر دی جملے نمکے دیش خبر زیان دی تارا ای پکه اجرا کی جملہ کا اجرا کی جملہ لازم نه جمع مسکی دغه بل خبرم کټه یلکه دمس کې چې اعتراض را ولې دا جمله دی نه دغه غیر جمله صحیح شګنن منزنه معترض کلم غیر جملم کې دی شي او بعضهم او وجوز بعض القائلین او بعض القائلین جائز کړی باندې نو کله اعتراض نقطه را اعتراض منزنه عبارت چې دک تكون د پليهام دا د پدیهام کې شي چه کم خلکو دا جائز کل چه نکتا اعتراض دا, دا پا ده ایخان که رشی نو جو وزا اندک خلقو دا, دا, دا خبره جائز کل کون الاتراض چه میری با جونم وطرزا غیر ده جملینا نو فل اعتراض عن ده هم انتراض دری پر نسبانی یو تا پی او بین کلامین متصلتین معنن بجملت او غیره جملی او که غیره جملی تکن او دپار دیو نقطه دی که دپدی همو او غیر دپدې یهانې یوه دني تبدیل کې مهموم شو او مسک کې کلام معترضہ کې مهموم شو کوملې او غیر جملې نو پوهشمړه لاله اعتراض اعتراض شاملې کې به حضرت تفسیر بدی تفسیر باندې بعد از سوره تکمین بعض سورته نو دستا تکمین او بعد از سوره تکمیل او شاملې بعض سورته نو دستا تکمین کا و هو وی دا بعض سورته نه ما يكون واقعا في اثناء الكلامين, الكلامين او بين الكلامين المتصلين هغه چې واقع شي په ما بین د بین د یو کلام کې یا په بین د کلامونو متصلینو کې ریږي چې د دې ایهام او غیر ایهام عام کو نظر په دې ایهام د طرف کم کلام کې راشي دا سو غوړی مخکی لدا په ایهام مخکی او تیر شو صرف د دې ایهام د طرف راشي نهغه تور شامل شو صرف د دې ایهام د طرف سو مخیو کسیم تیر شو ده تطویل ده پارا صرف ده ده پی ده ایحام ده پار رازی احتراس خونو تکمیل دکره تکمیل چی و هوا ایوتا بی کلام نیوهیم خلاق المقصود بی مایت پاوهو دیکی کلام برا علیش ده پار ده ده پی دو ایحام نو اغسی شو دکرسی تکمیل ہوگا آجی نو له هغه جدته دي اهم ده پرته اعتراضم راتلشي اغم راتلشي نو دي کې دوانه پادن شګنه نو د ز کوې پيش تملو بعد سور تکمیل او تکمین کې سو تکمیل راولای تکمین میو میا خبره و تکمین کې غالبا غیر جملتين فزلم کېږي نو چې معترضم غیر جملتين شو می فزلاتين پکې شته او تکمین کې به چې خلاب مقصد ده په پرراله هو فزلاراله فضل غیر تا کیم چش نو په ځنغهره جمله کې نه او له همدې څخه پدې کې مو چې هر جمله راتلی شي نه پکې مراد نو دغه کول پېش مل اعتراض اعتراض شامل چې پدې تفسیر سره بعضي صورتونه ده تپنین ده او بعضي صورتونه ده تکملته نو bazie de shame che no bazie suraton ke che pazna de na tatmeem shawa aw baazi suraton ke che da par de de eham de takmeel aw ka da par de de de بیا صرف اعتراض دی aw ka pazna medai no بیا صرف اعتراض دی aw baazi suraton ba da shi che abasar tatmeemi sei je pazna shawa aw raza antala aw اعتراض والے شرط کښته بین کلام نه دی آخره کلام کړي sei je ااده کرانګي baazi تکمیل وی بای صورتن کې بسې وی سرت تکمیل چې د اعتراض ولې د خبره پکېنی مثلا اسنای کلام یا بن کلامین متصلین ماننه نه غیر اتصال ولې نبي په تاسو صورت کې با تکمیل وي اعتراض باندې ماده ابتراکی زه صرف ماده ماد ماد اجتماعی زی کین په شمول الاعتراضه اعتراض شامل شي په تفسیر سره بعضی صورتونه تنظیم ته بعضی صورتونه د تکمیل هغه اجتماعي ماده سره د دواره وهو ما يكون واقعن اچ واقعي پاسنه کلام کې یا په مابین کلامونو مت تسهلې نو